Körmenet Norbulinkába Ragyogóan sütött a nap, igazi nyári idő volt, és az egész város kifelé vándorolt a nyugati Csörten kapun, hogy sorfalat álljon a Potala és a Norbulinka közötti három kilométeres útvonalon. Művészet volt jó helyet találni ebben az életveszélyes tolongásban. Közelről és távolról ide özöllött mindenki, aki csak járni tudott. Ez már önmagában is színpompás látványt nyújtott, és sajnáltam megint, hogy nem volt fényképezőgépem és színes filmem, amely ezt a tarka és mozgalmas képet megörökíthette volna. Az öröm napja volt ez a fiataloknak és öregeknek egyaránt. A nyár kezdetének ünnepe. És magam is osztottam az ifjú király örömét, aki sötét börtönéből kiköltözhetett a szép nyári lakba. Bármilyen pompásan és nagyszerűen hat is kívülről a potala. Lakásnak végtelenül komor és kedélytelen. Valószínűleg minden Isten király arra vágyott, hogy minél előbb kiszabaduljon belőle. A norbulinkai nyári kertet már a hetedik dalai láma megalapította, de csak a tizenharmadik fejezhette be. A tizenharmadik dalai láma nagy újító, modern embernek számított. Elsőként engedte meg magának, hogy három autót hozasson Lászába. Ez hallatlan dolognak számított az akkori időkben. Alkatrészekre szedve, jak és emberháton hozták át az autókat a hegységeken, és Lászában ismét összeszerelte egy mechanikus, aki Indiában tanulta a mesterségét. Ő lett aztán a királyi sofőr, és gyakran mesélt nekem szomorúan a három kocsiról, amelyek most egy barakban porosodtak. A régi ósztinok és egy Dodge rövid időre a világ tetejének szenzációi voltak, most elhalt urukat gyászolták és becsületben rosdásodtak meg. A későbbiekben is nevetve mesélték egymásnak az emberek, hogyan használta fel autóit a 13. dalai láma, hogy a potalából titokban kimeneküljön. Végigcsinálta ősszel a visszatérés nagy szertartását annak minden pompájával, de aztán beült valamelyik kocsiába és gyorsan feltűnés nélkül kint termett újra a norbulinkában. Harsonák és kürtök hangzanak fel a távolból. Közeledik a körmenet. Moraj fut végig a tömegen, de rögtön elcsendesedik ismét minden. Tiszteletteljes némaság uralkodik, mert a menet élét már látni. Szerzetes szolgák hada alkotja az elővédet. Sárga sejemkendővel átkötött batyukban hozzák ünnepélyesen őszentsége személyes holmijait. A sárga a megújított lámaisztikus színe amelyet röviden Sárga Egyháznak is neveznek. Egy régi legenda elmondja, miért választották jelképül ezt a színt. Tsong a buddhizmus nagy reformátor a Tibetben, a szakja kolostorba való belépésekor utolsónak állt a novíciusok sorában. Amikor a beöltöztetésnél rákerült a sor, már elfogytak a szokásos kolostori viselet vörös kalapjai. Hogy valami fejfedőt mégis adjanak neki, Odaadták azt, ami épp a kezükbe került. Ez a kalap sárga volt. Cónkápa lesem vette többé, és így a sárga szillett a megújított egyházi jelképe. A fogadásokon és szertartásokon a dalai láma is sárga sejem sapkát viselt, és ezzel a színnel jelölték meg minden használati tárgyát. Ez az előjog csak őt illette meg. Most nagy kalitkákban az Isten király kedvenc madarait viszik el előttünk. Itt ott egy papagáj tibeti üdvözlő szavakat rikácsol, a hívő tömeg pedig elragadtatott sóhajokkal hallgatja, mintha csak Istenének személyes üzenete volna. A szolgák után bizonyos távolságban szerzetesek haladnak egyházi zászlókkal, utánok egy lovas zenekar jön tarka régi viseletben jellegzetes hangzású korabeli hangszerekkel. Aztán a cedrungok hada érkezik, szintén lóháton és rangsor szerinti sorrendben. Mögöttük a dalai lám a feldésített lovait vezetik a szolgák. A lószerszámok sárgák, a fém alkatrészek és a nyergek színaranyból készültek. Nehéz orosz brokátokat akarók. Mintha csak tudnák a lovak, micsoda értéket képviselnek, öntudatosan és tüzesen lépkednek a némán csodálkozó tömeg előtt. És most jönnek az ország legfőbb urai. Azok a férfiak, akik az Isten király személyes gondozóinak tisztét töltik be. A kamarások, a pohárnokok, a tanítók és mind viselők, akik fenntartják az összeköttetést a kormány és a nép között. Ők az egyetlenek, akik a szülőkön és testvéreken kívül a fiatal Istennel beszélhetnek. Apáti rangban lévő szerzetesek csuhájuk fölött sárga köntösben. Hatalmas termetű emberek alkotnak sorfalat mellettünk. Őszentsége testűrei ők. Nagy darab fickók, akiket magasság és termet szerint válogattak ki. Egyikük sem alacsonyabb két méternél. Sőt, azt is hallottam, hogy volt, aki elérte a két méter 45 öt Valóságos óriások. Széles válluk még kis tömik. Kezükben hosszú ostorok. A tömegben egyedül az ő hangjukat lehet hallani, amint mély, basszus hangon szólítják fel minduntalan az embereket, hogy lépjenek hátrább és vegyék le a kalapjukat. A szertartáshoz tartozhat ez is, mert az emberek enélkül is tisztelettudóan állnak az útszélen, lehajtott fővel, összekulcsolt kézzel, sőt, sokan a földre vetik magukat. Most a tibeti hadsereg főparancsnoka jön. Kardjával ünnepélyesen tiszteleg. Keki színű egyenruhája különös józansággal hat a nehéz brokát és öltözékek között. Mivel egyenruhájának részleteit a saját fantáziája szerint alakíthatja, várrojtjai és kitüntetései tömör aranyból készültek, fején pedig trópusi sisakot visel. Most mindenki lélegzet visszafolytva figyel, mert az élő butha napfényben aranyként csillogó sárga sejem gyaloghintója következik. 36 zöld sejem kabátot, és piros tányér sapkát viselő férfi viszi. Káprázatosan mély ragyogó színek, a sárga a zöld és a piros ellentéte. Egy szerzetes egy minden színárnyalatban csillogó pávatollakból álló, óriási ernyőt tart a hintú fölé. Gyönyör a szemnek ez a kép. Olyan, mintha egy rég elfelejtett keleti mese elevenedne meg.